Потім вона повернулася і стривожено закрутила головою. Помітила мене, почала неупевнено наближатися. У її очах відбувалися найрізноманітніші емоції. Коли вона зовсім порівнялася зі мною, її обличчя нарешті набуло правильного виразу. Воно було усміхненим. «Це ви навмисне?» – запитала вона і простягнула мені ключі. Так, не відмовився я. І що це означає? Я знизу плечима. Царівна жабка усміхалася. В її очах стрибали соняшні зайчики, хоча на вулиці було похмуро. Але я міг би дати голову на відсіч, що зеленкувата райдужна оболонка її очей світилася, як скельце в лісовому джерелі. Я хочу запросити вас на каву. А я щойно пообідала, просто сказала вона, і каву пила. А що ж мені робити? вдав розпач я. А я не знаю. А що ви зазвичай робите у таких випадках? Тобто, ну ви ж великий вигадник. Маєш бути ще якийсь варіант? Звичайно, отямився я. Ну, ще є чай, морозиво, кіно, цирк, боулінг, більярд. «О, я обираю більярд!» – вигукнула вона. «Чудово!» – я взяв її за руку, а вільною проголосував таксівці, що якраз проїжджала повз нас. Ледве ми всілися на заднє сидіння, як дощ забарабанив у лобове скло. Вона засміялася і потисла мені руку. Ви мене просто врятували. Вона була відверта і безпосередня, як веселе цуценя. Я бачив її наскрізь. Вона була цілісна і справжня, мов, мов яблуко, що переповнене життєвими соками та круглою дитячою радістю. А ще я подумав, що Ліза, назавжди залишиться для мене зітканою з молекул знаків і ніколи не стане чимось вагомішим, ніж крапля води, відблиск вогню чи запах листя. Я повіз свою нову знайому до клубу, де крім звичайного ресторану була зала із більярдними столами. Я спостерігав, як азартно вона грає як невгамовно стрибає довкола столу, як смішно висолоплює кінчик язика, коли поціляє в кулю. За пару годин я навіть втомився, а вона не вгавала, поки не навчилася заганяти кулю в лузу. Тоді запропонував їй повечеряти. Я знав, що в цьому ресторані готують дивовижний стейк по-ірландському – і замовив дві порції з овочами. Усе було так, ніби ми давно знайомі. Це трохи непокоїло мене, але вона почувалася цілком природно, хоча зовсім не скидалася нелегковажно, не кокетувала, поводилася рівно і по-дружньому. А коли принесли стейк, активно взялася до справи. Мені було приємно дивитися, як вона їсть. Із апетитом – і з виразом непідробного блаженства на обличчі. Ми пили вино. Я раптом зауважив, що протягом усього часу ми мало розмовляли. Подивувався тому, що це зовсім не заважає нам. А ще ми так і не познайомилися, не назвали своїх імен, ніби це не мало жодного значення. І мені це також страшенно подобалося. Здавалося незвичним. А зрештою, яка різниця? Чудовий вечір, м'яке світло, зелений оксамит скатертин, чудова, безіменна дівчина напроти, необтяжливе спілкування без обговорювання подальших дій? Я дізнався, що вона вчиться на художника, добре малює, любить шоколад. Вона дедалі більше подобалася мені. Питання про її супутницю я залишив на потім. Зараз це було б недоречно. Наприкінці вечора я вже розумів, що мені не варто використовувати цю дівчину, а йти до Тенецької іншим шляхом.